Bona bueno, urtsi bai. egin zuten. Bona, bueno, pirritx, porrotx eta marimototx, eta nene aldamenean dago porrotx, kaixo porrotx? Kotxe, kotxe, marilutxe, haupau jartxun! Zer moduz? Ba, gozo guztora urtero hemen dagoelako zuen artean, oiartxuaren artean, haupau jartxun! Haupau jartxun. Bona, bueno, porrotx, eskerrik asko, eh? Tartetxe bat ikeratikan. Ja eskerrik asko, plazera da niretzat. Uh -huh. Zer moz daude, pirritx, pupu, lore, marikalambre... Osongi da, daude, aurten gure taldeak hogeita bosturten ditu, mm -hmm. baken Ni nida auska zazpi urte, eh? Atxo bi, bi aniru izango ditu, tetxi, <gülüyor> amaika, aukeratu ditendut, bizitzan, urtea betetxea bezan importantea dalako, aventura bizitzan. Eta, Eta. zenbat lagunin ditu, korrotxeketat, ba, hortan. Egia esan pila bat, eh? Pila bat, hogeita urtetan pentsa, herri, zerri, irri, zirri, euskal herri osoa zerkatuta, Ba lagunazko txikiak, gauntiagoak, aurrak, gaitona monak, urazoak... Zoragarria da! Euskal Herria! Eta <risa> zen bat muixioa natu ditu? Ba gaur hemen irratira sartu zuekin doztena bat. <risa> goxuak, eh? bai. Eta egia esan kontua galduta daukagu, baina hori dira gure vitaminak. <risa> Bueno, eta porrotxo etorri da, baina Jose Mari, bai? Kaxo, Kaixo Jose Mari. Kaixo, au pai hartzun ere. Zer dago sondo? Ba, oso ondo, gustoa zuen artean, medetzako plasarra da oi hartzunetortzea, gustora etortzen naiz, herri soragarria sarrete, eh, herri txikia, gurea bezala Euskal Herria bezala, baina gure hizkuntza minorizatuarekin, baina gustora, zoriontsu, munduari gure kolorea emanez. Elkartasuna ardatzartuta eta hauzo lanean. Bueno, ogeita bost urte luze, e, umeekin lanean, e, eta ze gizemuzko esperientzia eta ze berorazioa ditu? Bueno, hametxe ba, bat da, e, une oro bizitzen duguna ez? Ogeita bost urte, lasarte horian gure herrian Michelinek galari hartan laumia langile zitun mm -hmm. eta Michelinek ondorioz eta Le, gure herria erralduan era bat eta hor duan magisteritxekazten aurrekin lanean lasarte horian, aher edua bertako eskolan ba, oituzitze egun zerbait imar genuela eta beste gauzen artean, olentzeru antolatzen hasi ginean eta euskara eta laitasuna kalera atera zabaldu eta hoize gure aurrek izan zezaten aukera bat euskara zaritzeko kalean hori izan zan gure asirako zaio bat egun bateako Bapatekoa, asko pentsatu gabekoa eta hogeita urteko ibilbide batean e, bilakatu dana ez. Ametxe zoragarri bat eta uhum. hortan jarraitzen dugu amesten. Eta porrotx izena nondik dikandatua? Porrotx ere izan zan, bapateko asmakizuna. Takolo ezistitzen zan, zego, holentzerio antolatzen, hogeita urte izango diasi ginela. Eta tartean nik, holentzerioaren aiten nun. Eta takoloa guztu muhikak basarritar bat zan, ez? Eta bere gitarrakin da holentzerioaren etorrera alaitzen zuena. Gertatzen dena da Jaialdia Luzesiamar gertatzen zitzen egun aurrak iotzen ziren gelazgela gelaz, esenatokira eta oituzitza egun ba, lau kanta grau batu kaset batian gu kasetan garaikoa baigea mm horiek -hmm. eskola guztita pasa denok ikasi eta holtzara jo beharrean gu bailazos jantzi eta deno batera lau kanta horiek antatzea eta fuerte alai eta olentzio hori ba, bi hurrikeri batzukin ongetorria egitea. Horrela ingenuen lehen aldiz, batekoa izan zen ere izenaren asmatze hori, uh -huh. eta hain zuzen ere horregatik ginean dena mutilak, asire batetan... Dai, gero... Pirrutx, ba, eh? eta golo pirrutx da, porotz... Urteak aurrera joanala gure sirako esketzak e, zian e, sketch tradizionalak zirkokoak mm -hmm, es bai. tacolo tortitzenan arrautzeekin tortia batingo deu baina bueno tortia baino lehen hemen nere erakustaldea ingo de, malabarismo pixka bat arrauz bat hartzen zuun botatzen zuun airera zartagina jarri eta zanpuskatzen ordu negoz iten genun arrautzoi irekin mm -hmm. ta gogortu itesan eta rotulagailo batekin puntu bat eginda u hartzen zu tacolo eta deno txaloi tengenion eta gero oli jo astuta utzi zula ta olijon beia jo ta zenean ba go hartze hitun beste arrautzak haiek egozi gabeak ta den apuskatzen ditu maladolismoei naian ez hasi dago esketzak orrelako azia neko kaseroak eta neko tradizionalak ez aurpegituria ta kolo ordena e. disiplina autoritatea ordezkatzen zuena ba hartan pues, etxeko etzeko aita o eskolakor irakaslea o erregimen politikoa bea o sea ez Eta gero beste paiazoak pues aurra ordezkatzen genuen, ez? E, xalotasuna, biurrikerik, nola baita e, beste aldea. Homba, e, urteak aurrera jarraitu gala, pues, e, euskara eta laitasuna ziren gure ardatzak eta baloreak gehitu genezkioen. Ezan genuen, se pasea behar bizitza oso harra utza puzkatzen, no. Eta hori nasi gina beste gai batzu lan periodikoak iragurtzen genitun, hori hartzun nirratien tarteka beste batzuk edo gai. <coughs> e, herri gintzan, hasi e, ginean gugote herri gintzari begiratu, eta hori baiak, gaziotasunak, familia milako lore, etorkinak, beste kulturak, ekologia, jaziginean beste gai batzu batzulantzen, eta nola baita, euskara laitasunak, eta baloreak, ez? Eta euskal Herritik mundura, eta mundutik Euskal Herria. Ogeita bosturtetan, euskal Herriko aurrak aldatu dira? E, aurrak, Mantentzegue bere xalotasuna behin osentzia gizarte aldatu da. Esango nuke nik galdera horri beste dira galdera batekin erantzun guen jokeez. E, gurasoak aldatu dira, e, nik uste dut gizartea herria aldatu dala. Beste gizarte batean bizigea, beste teknologi batekin, beste teknologi batzukin. Ni txikian nintzen da telebista ikerzen duen etxian. Hoen dela berrogei pik urte. Orduan den aldatu da pixka bat eta orduan, Ba, denak eramaten zaitu, pues, igual azkarra gau bizitzea, tehnologiak dihala, e, zeha dihala, bestea dela. Ez. Eta hori ba, batzutan, gertatzea, ba, ustez, xalotasun hori, inozintzi hori, igual, le baino lehentzio galtzen dela ez, urtetan. ez. Baina ustez, aurra hor dago, hor jarraitzeo, eta pixkatola harrakatuzkeo, ar azalean harrakatuzkeo, horra gertzen da, beti ere, aurra. ez. Aurra gauza ederra da, gauza hondia da, bere txikitasunean. Aurra da, irudimena, ilusioa, dena dago egiteko arridura inozentzia, dena dago e, ikasteko asmatzeko ez. E, egia esan e, aurrak duen guzti hori ba, galtzea da helduon e, pena ez da. Yo... E us e, aurrori mantentzeereu <coughs> bilakatzen garenean hori da polia. E, Hortik anez aurran zea jakin, zea hortatik anezo aldean martxan garri zen e, Irrien lagunak egitasmoa, e, Irrigintza jaia abenduan ospatu zen bai. e, aurrei hitza eman zitzaien ez proiektu hortan. Bai, bai, gauza berria da ezta. da. Egu batez ere, Irrien lagunaren e, egitasmoarekin nahi genuena eta duguna da, bueno, gori, gure herri txiki honetan, Euskal Herrian gure izkuntz minorizatuaren esan dudan bezala. Eta bizigaren, lengo erantzunaren harira, bizigaren mundu globalizatu honetan, edozein zein balore, sartzen zaigu internete dela eta komunikabidea dela eta beste dela mundutik ona ez. Eta edo balore, edo zein personaje, edo zein erreferente, bo bezkonja dela, beste dela beste dela, batzuk, onak izan daitezke, beste batzuk ez, beste batzuk... Horren aurrean, inportantea da guk geurea ereikitzea, geure eredua, geure nortasunatik, gure izkuntzatik, gure balore eta referentatik. Ez. Hortik sortzen da irrien lagunak, eta irrien lagunak batez ere nahi du beste gauzen artean, aldizkaria hor dago, irri aldizkaria, e, lau mila bat arpi ditugu eta aurrera goaz, hor dago elkartasun elkartea, hogei elkarte, bat elkarte gai soziala lantzen zendituena, eta Baina batez ere, herri lagunen, oartzoko e, proiektuak ineginun, herrietan dauden baliabide personal eta elkartenak eta ugari horiek aktibatu, eta nolabait egunerokotasunean urtean zehar e, programa bat aktibideatzuk sortzea, sinergiak bultzatzea, eta hori euskaraz eginda balorea bultzatuta hori aktibatzea. Ez. Eta bueno, horrekin batera, aurren parte hartzea, nobea bate... Bueno, izan daitekena, ez bizka bat, umei protaunismo eman gai ezberdin inguruan hausnartu, ez baidatu, proposatu, uh -huh. eta hauain datorren ma, ma, da martxoan edo, ekarreko dugu Tonucci, Italiatik, Tonucci, La ciudad de los niños liburua egin uh -huh, zuena, liburua euskaratzeko asmoa badago, e, Ia Arnoldiak antolatzeko, hausnartzeko, eta nola bait, Ohartson fiskat aidana, ez? Fiskat eh, martzen jartzen eta beste eskualdetan ere eh, arrasaten txatsi lipurdi elkardeago 21 eta, eta bar, pues polique poliki pues edatzen joatea, ez, Ikasi gure geu ere esperientzia hauetatik, bueno, ba, geur Euskal Herriara ikitzeko. Mm -hmm. Bueno, ba diraimat urte, oihartzunen emanaldi eskintzen duzuela eta igandean beste zita bat. Ba bai, elkarteakin, elkartearekin, kultural elkartearekin go 25 urte Bali madia hasi ginela, ni uztetu galdetxokin hogei urtetik gora, eh urte loitzen begula saioa. Garai batean Madalen Soron ani zen ginan la deskarga eginda, orsea graden atzekaldeko pasio luze arretatik gauzak uhum. ama montatu zea e, egurrezko holtsaietan, gaurtzate hiltzia sartu ta nola daitezien gauzak. Uhum. Bueno, ba E, Ugaletxori gure eskerrona, gure maitasun guztia, ahi esker etortzen gaurtero jartzuna, baita esker eskerrere hornei batia. <risa> eta hor doan e, nahi dago pizkatu esan dugu, agar gukken maitez zaitu dantzatuko guen holtza gainean, guk hori esan nahi maite ditugula, eta haiekin batera ba, urbilduko guzti ere gure maitasuna dirazteko. <risa> Ospakizun e, politan egingo dugu, e, guztora gau dugu egiten ari garenakin, e, Geure buruari Zoriona zure kantatzea, Zoriona guri, Zoriona guri. Bizkait, itxuzia, dutzen zitzen dauerun, Amona Josefina, torriko zegut, Amona Josefinak eun urte betetzi du, eun urte. Eun urte. Eta orduan ari kantatuko jo Zoriona zuri eta ari kantatuz, geure buruoi, denoi kantatuko jo Zorionak. Merezi dugulako, gainera gara bezala, eharra gailako, jatorra gailako, euskalduanak, Au solanean, uh -huh. aupauskal herria atsi porreta. Betako <laughs> bueno, horriko sakiego ere gonbidatuak, ez? Urtealtan Zehar amonak ezagutu ditun anakletoijitua ta tankaio tankaindioa, kintxo barreleten nikareguati, pospoli marisorgin, patatari jauna ber, tartakekin, uh -huh. bueno, e, lagun illara luzei izango dugu, Amonari Soriona zure kantatu naian. Eh, nik jarreko jarrena egiten hurrengo abestia eh ezta disko berrian da ona, ez dut utzetu beintzat eztikusi. Eh, orain dikan erromeritan. Er, e, izaten da Ranroberra eta orrengoa riki, riki Bai, Da bai. guen dantzatzen dugu nik behintzat, hamar urte nintzunean dantzatzen bai. dugu bezalaxe. Eta hoxe, dugu. Bai, gainera Ranroberra Manolo Urbietaren kanta. Uh -huh. Manolo Urbieta, bai. zara ustarra, iurogei eta urte ditu orain, e, oengasori dago eta mendik nire maitasun guztiak, bere musu guztiak beantzako. Erreferente handi bat guretzako zarauztar guztientzat, e, irakasle guraso Euskal Herriko denontzat, e, sekulako emana izan duna eta daukana eta rarrobarrakin batera ez pues, e, aopa banolo. Mm. Voitu buruga busti i garbitu gilbor eta gitti vida mugitu beti di oñeta bi